Привів Корній додому замість двох коней одного. «Щоб вас Бог побив! Злодії! Гарештантюги! Грабіжники!» «Так стара почалося! Розживемося тепер, каже Корній. Була війна, не зломила. То прийшли банди голодранців, які доконають. Ах, доконають, доконають. Видно, що доконають». Але погибнуть і самі, що жертимуть, то ж не для себе тільки людина працює. Або вони за це думають, або та сарана, що летить над землею та нищить все до пня, думає, що їстиме завтра, так і вони. Хіба ж то військо? Де і хто, коли бачив таке військо, Якісь онучарі онучаріне військо. І коли зробили ще одну реквізицію лишків та дійшли все на революцію. Дядьки не видержали. То алма нарікали на Петлюру, а воно був рай проти того Большука. Е, що й казати. Не було кому вчити народ, не вчити, а бити. То було нарікали, що під воду яку візьмуть на пару днів, а ці, дивись, зовсім забирають. А ще люди, ой, не те прийде. Кажуть, вони хочуть весь народ обібрати, бо всі мають бути рівні. «А як зробиш, щоб усі були рівні? Дати бідному не дасть, бо й сам нічого не має. Ну так забрати у багатшого треба, а тоді всі рівні». «Не дозволимо досить, треба кінець зробити. Смерть комуністам!» Дядьки вхопились за обрізанки. Піднімалося село за селом, висилалися делегації до петлюрівців, всі як один рухнули на грабіжників. Вигнали, втомлене і засапане село – Вертається знов до свого гнізда і чіпляється ріллі. А хто новий прийде, байдуже, хай чорт, аби не більшовик. Що хочеш роби, а тільки не роби комунії. Я йому буду зі сонцем вставати, дертися, а якась холєра нетруджена має розпоряджатися моєю працею. Хай йому краще черво висохне, ніж дам якомусь хаймумі свою кривавицю. 1920 і 1921-й роки. Роки солі і хліба. Валки босих людей з мішками на плечах. Сотні верстов йдуть пішки по сіль. З півночі сунуть обвішані торбами і кацапами поїзди. Ех, чортова кацапня! Опаскудили цілу Росію, а тепер на Україну прети. Нам і самим немає чого жерти! Кричать селяни і погрожують кулаками. Повстанські загони підкладають під рейки шашки і спускають з насипу обнизений мішочниками поїзд. І тут йшла сердечна розплата за братерство, за спільний котелок і за єдину неділіму. Хліб. Виривали один другому з рук, з зубів, сухі жилові руки простягалися за відібраною торбою, а з розтрощеного черепа лилася жовтава кров. Геть не нажеро, дітей моїх обібрав, жінку голодну лишив. Геть, бородатий дияволе, а поїзди все-таки сунуть, сунуть без перестанку і без кінця. Земля України стогне, п'є кров, насичується, лускає, криється високими дикими бур'янами. Шумить тирса, шелестить очеред, кряче ворон, У чорному лісі повзуть тіні. Повстанці, більшовики, ті, й другі, Зіткнулися, і нема милосердя, Не на життя, на смерть стялися. Сьогодні ті, а завтра другі. Як зручно, легко стрілялося, Як вмілося в'язать петельки І розвішувать по дубах дібров, Дітей одної землі, і червоний і суворий Бог не видержав. Зашироко розмахнувся, світ забажав запалити, стерти на порох, жадав стоптати всі племена й раси, затерти й зогидити їх лице, йшов до мети через вогонь і студінь, гнався по купах трупів, по гострих багнетах, ревів болем бажання і пристрасного хотіння перемоги. Та нелегка була боротьба, за кожного стовбура й куща витягалася палька та з ножем рука, яка непомильно з любовною дбайливістю цілила у волохати його серце. Не видержав скажений ідол, впав і розплягущився по широчезних просторах чужих країн, стікає рудою кров'ю, дивиться мідяним зором на брудний мужицький чобіт що владно вже ступив на груди потвори. Тоді в пекельних кузнях готовить сатана свій сатанинський винахід. На полотнищі свого прапора виписує НЕП УССР.